Можна було б, гукнувши дуга стобрового дарку, ізготувати мудийший підвечірок, але сьогодні, напевне, і вона зустріне його тільки скорботою. Вже наливаючи чарку, він знову побачив зелені дитячі очі та й притопив їх із спомини горілкою. А лісник швидко захвилів, скинув чоботи і, не роздягаючись, ліг на скрипуче ліжко. Том йому теж прийшли Оленка і Марія. Прийшов і посвист коси. Але якої коси? Що вона травуче життя? А потім він виразно почув плаче голосіння, від цього й покинувся, гадаючи, що його розбудили половецькі й скіфські камени. Тільки чого це вони вже голосять тепер, коли навіть. Не бархне вітрець. Навіки певне зглида щіла в його хата. Чи пересипати її, чи продати? На чого ти голосиш, навіжена? Сердячись на свою оселю, він басоніж вийшов на заросле подвір'я, вмочив ноги в росу, і тільки тут зрозумів, що не мертвий камінь лихоманив його сновидіння. То на сусідському дворищі тужили матері, які сьогодні попрощались зі своїми дітьми. А над скорботою матерів, над їхніми сльозами, наче з потой світу, захлинаючись я духою, летіли пити кров у пері двадцятого віку оті бомбовози, що невідомо чого тримали на собі хрести. Браття і дружино, Бог ніколи не віддав був руської землі і руських синів на безчестя, по всіх усюдах вони відбирали свою честь. галицько Гавицько-Волинський літопис. Перед жнивністю лягла на засмучені подільські ниви, а трохи далі на захід ішли жнива. Невблаганно жорстокі жніва. Чорними вогнями до самого неба піднімалися міста, палали білі подівочому беззахисні села, горіли розстріляні жита, горіла у літаках і танках наша юність, і підважені багряними вибухами снарядів відходили у вічність гармаші. То був трагедійний час – не тільки наш, а й усієї землі, хоча не всі її діти розуміли і розуміють це. Тоді на ваги людства нещадно були кинуті життя і смерть, і, як здавалось багатьом, переважувала смерть. Своїми сліпими очницями і притемненими зелено-блакитними очима новітнього Василиска вона вже вчувала під свастикою усю планету. У переможно перетичні пози ставав Адольф Гітлер, вождь армії, що перемогли долю, так зневажаючи історію розуму, возвеличив він себе розумом самозакоханого тирана, вірячи в свою геніальність, вірячи в прихильність до нього провидіння і гороскопів, вірячи в своє володарювання над світом. Він не вірив, що доля всіх тиранів закінчується однаково. І катував життя з усією дикою винахідливістю найвизначнішого ката 20-го віку і всіх віків. Ніколи земля не випила стільки сліз і крові. Ніколи гайвороння не виклювала стільки юних очей. Ніколи... Дика жорстокість не мала таких страшних шнив. Перед війною, в якій закордонній радіопередачі Данило чув, як диктор, говорячи про геополітику фашизму, назвав Гітлера «Янголом руйнування». Чи навмисно помилився ти, радіовіщун, змінивши поняття «Янгола» і «Нічного диявола»? Нічний диявол. З якої страшної трутизни... З яких згустків темряви, з яких примар Середньовіччя.